وقال ربكم ادعوني استجب لكم. Falënderuar qoftë Allahu subhanahu wa ta'ala, ila vëdëruar qoftë ai për të gjitha mirësitë që na ka dhuruar, mes të cilave dhe më e rëndësishmja mirësia e udhëzimit në rrugën e drejtë. Në këtë islam madhështor, Udhëzimi në traditën e profetit sallallahu aleyhi ve sellem Dhe në bëri nga pasuesit e profetit e ti më të zjedhur Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem Dhe pa tëshim asë një mirësi tjetër nuk barëzohet me i mirësi të tjil Në vdruar qoftë Allah s.a.a.a. Dhe shpesojmë që me mirë njohjen ton në dajti A i të nështoj u dhëzimi në rrugën e drejt Të në ndihmoj Dukë në u dhëzuar në gjdo fjal dhe pun Që në afron të ka i dhe në gjenetet e ti, dhe të nërlargoj nga gjdo fjal dhe pun, e cila bëhet shkak, që të largohemi nga Allahu e Zëvogjel, dhe të jafrohemi në dëshkimi dhe dëshpërimi në dënja dhe nakhiret. Adhurimet të cilat Allahus përno t'ala i ka legjruar për robrit e ti janë të shumëta, dhe janë të larmishme, dhe shprehen në përmjet fjalve të cilat burojnë nga zemra, dhe në përmjet veprave të cilat, për dëshim, Duhet që të kenë dy kushte të domosdoshme për të pranuar tek Allahu subhanahu wa taala. Duhet të dedikohen tërësisht dhe plotësisht vetëm për Allahun subhanahu wa taala, pra të drejtohen me sinqeritet, vetëm për të fituar kënaisinë e Zotit subhanahu wa taala dhe për të fituar shpërbimet e dunjës dhe të ahiretit. Kjo është pra kushti i parë dhe i dytë, të kryhen konform porosive të profetit sallallahu alaihi wasallam. Kto kushte vazhdimisht i kemi përsëritur dhe të gjithë xhollarët flasin rreth tyre dhe padyshim Gjithmon do të vazhdojmë të i përserisim, sepse janë të domozdoshme që punë tona të pranohën të kallahu aze o gjelë. Saher që të përseriten, aqherë duhet që ne t'i vëmë për para syve tanë dhe t'kujdesemi për to. Jemi duke folur për lutjet gjatë namazit dhe kemi mëritur pra momentin e të shahudit dhe salavateve dhe pasim baronë mëstumani dhe mëstumania në namazin e ti, kur qëndronë ullur, pasim baronë të shahudin që folëm në emision në kaluar dhe salavatet për profetin sallallahu alejhi dhe sellem, vijon që të lutet me lutje të shumta, të cilat sigurisht që i ofrojnë atij një shpërblim shumë të madh dhe mirësi pa të panumërtë në dynjën dhe në ahiret. Dhe sot është momenti që të flasim për disa lutje të thana nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe të këshilluara nga ai që thuan pra gjatë kohës, domos pas salavateve dhe përpara se të japim selam, përpara se të japim selam dhe të dalim dhe të përfundojmë namazin. Pa këtu kemi disa lutje që janë transmetuar nga profeti sallallahu alejhi dhe sellem që vazhdimisht i bënte ato lutje pikërisht në këto momente para pas salavateve dhe përpara selamit të namazit. Një nga këto lutje, të cilat më së shumti profeti sallallahu alejhi dhe sellem u mësonte, madje i transmetohet se u mësonte ato sikurse u mësonte sutet e Kuranit, u mësonte shokëve të, të tij për rëndësinë e madhe të këtyre lutjeve. Dhe për faktin që Në kohën e teşehudit, pran momentin e teşehudit, lutjet janë të pranuara tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse e mbani mend keni folur, kur janë koha, vendet dhe gjendjet më të përshtatshme dhe të preferueshme që lutjet pranohen tek Allahu. Ndërto, ishte the momenti pran kohën e teşehudit, përpara se të japim selam, është nga kohët më të zgjetuara që dua pra lutjet pranohen. Dhe pikërisht në këtë kohë, duhet që lutjet ona të jenë të zgjetuara dhe të jenë pufshirse. Të mirësive të shumta të dunjas dhe të ahiretit. Ja pra, kjo është transmetimi i Buhariut, një transmetim po të Imam Buhariut, rahimuhullahu, kemi edhe një shtesë, a'udhu bike minel ma'sami wal maghram, lletë marrim radh, këto lutje dhe këtë formulim dhe të meditojmë diçka rreth tij dhe të përpiqemi që vazhdimisht ne kur lutemi me lutje të tillë të meditojmë në këtë që themi, me shpresën që Allahu subhanahu te ala të na përgatoyë Dhe, të ta, dhe në afmirsite të shumta ndënja dhe në ahiret. Kjo lutje për këtë formulim ka përfshirë brenda saj 7 lutje të veçanta. Së pari, ne i kërkojmë Allahut subhanahu wa taala që të na ruajë nga dënimi i varrit. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. O Zot, lutem të mbrojësh nga dënimi i varrit. Ne si musliman besojmë në jetën e Barzahut, pra në jetën e ndërmjetme mes, domethënë në jetën e dyshas dhe jetës së ahiretit, në xhenet apo në xhehenem. Allahu na fund xhenetin dhe largue nga zjari i xhehenemit. Pra ne besojmë që pas vdekjes do të jetë një periudhë kohore, një periudhë në cilën njeriu do të kalojë në berzah, pra jetën në ndërmjetën e jetën e varrit, siç quhet ndryshme. Dhe kjo jetë e varrit, nëse muslimani besojmë që do të ketë pra në jetën e varrit do të ketë shpërblim ose ndëshkim, në varësi të punëve të robit dhe shpërbimet e ndëshkimit do të ekzekutohen jo vetëm në shpirt por edhe në trup. Dhe e besojmë që këto ndëshkime apo shpërbime nga Allahu Subhanu Teala do të përjetohen nga nga njerëzit nga robërit me shpirtrat dhe trupat e tyre në jetën e varrit me mënyrën si dëshirojnë Allahu Subhanu Teala dhe sipas kuricisë dhe drejtësisë së Tij. Shkaqet që shkaktojnë ndënimet në varr janë të shumta, që kanë ardhur në hadithet e Profetit Sallallahu al Alaihi Wasallam. Sikurse transmeton një hadith nga profeti sallallahu alajhi wasallam, që ai shkoi mes dy varreve dhe mbolli një filiz dhe tha, ndoshta atyre do t'u lehtësohet, për sa kohë ato dy filiza nuk do të thahen. Pra mbolli dy filiza mes dy varreve, pra tek varret e këtyre dy personave, dhe profeti sallallahu alajhi wasallam në këtë hadith tregon që wala yu'adhzaban an kabirin, që ata nuk punëshkohej për ndonjë çështje të madhe, por se për dy gjara. Njëri nga ata domethën nuk pastrohej pasi kryen të nevojat fizike, pra nuk pastrohej. Nuk pastrohej me pastrimin që kërkojët qoftë nga nëgjaset, qoftë nga hadethi. Pra qoftë nga papastritit fizike, qoftë nga ato rituale. Pra nuk merte nuk pastrohej pas këtyre, nuk kruhej, nuk ishte i kujdeshëm gjëtë kryrëje se nevojave, por se ishte i pakujdeshëm gjëtë që i bënd të robat e tipis, ishte i papastër, po kështu dhe adhurimet e kryen të nuk të formë. Pra kjo është një nga shkajqet që n dhe tjetëri, në shkojë sepse jemë shi binë nëmime, kërën e jemë shi binë nëmime, pra i qënë të fjalë nga njëra palë këndështu se të këtjetra, pra me së dy palëve që ishin në shërë dhe në, në konflikt, a i qënë të fjalë të kënjëra tjetra për të futur përqari dhe për të ashtuar ata. Pra kjo është e nëmime, të quarit të fjalëve nga njëra palë të këtjetra, duke përqarë dhe duke futur armisi dhe u shkaktojnë ndenimin në varr. Po kështu është ngrënia e pasurisë e hetimit. Ngrënia e fajdes, pra e parave me faide, me interes. Po kështu domethën janë zinaja, immoraltë e pra marrdhënjes jashtë martësore dhe shumë më shumë përgojimi, pra gibeti, mbajtja në purgoj dhe në përkëmi anëri të njerëzve. Dhe shumë më shumë punë të tjera që kanë ardhur në hadithe nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra veprat të cilat shkaktojnë ndeshkimin e varrit janë të shumta. A kemi menduar ndonjëherë kur themi o Zot na ruaj nga ndëshkimi i varrit, që ne po i lutemi në këtë formë Allahu subhanahu wa taala që të na ruaj nga të gjitha këto vepra. Ku janë ata të cilët e han riban, nuk falin namazin rregullisht, nuk kanë rregull me namazin, nuk janë të rregullt me, me familjen e tyre, pra me grac, me motrat, me njerëzit që kanë nën pushtetin e tyre, apo të cilët kanë pasurinë e jetimit, apo a e kanë menduar ndonjëherë ta kur thon Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr? që po luten që Zoti t'i ruaj nga këto vepra. Apo mendohen që ata të kthehen dhe të pendohen tek Allahu subhanahu wa taala sinqerisht dhe të, të ndalin dhe të rreshtin së punuari ato vepra që bën shkak për ndeshkimin në varr. Apo thjesht thon një fjalë, së cilës as kuptimin e kujdin. E pra një namaz i till nuk është një namaz produktiv dhe pozitiv, edhe mirësjellës. Por se është një namaz i thjesht, njeriu beson se e hedh me kurizë dhe nuk dihet, a e hedh vërtet apo do ta pyes Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit? Ebranethemi Allahumma inni auzu biki min azabil qabr wa uzna ru'ay min ndhskimi varrit pran ashto fjal pun dhe veper domthon se na afron tek ndhnimi varrit pran afalo sdo dhe na ruaj nga te tilla ndhskime aumin azabin nar zena ndhskimin azjar sigurisht ato qe ben shkak per te vutur ne azjar dhe ndhskuar ne azjar ne jahenemit jan te shumta i kërkoj me Allahu subhanahu wa taala qe te na ruaj nga ndhskimi azjarit dhe nga sdo fjal dhe, dhe veper qe te afron ne azjar ne jahenemit Pastaj ne vijojm të lutemi që Zoti Subhanu Teala të na ruaj nga sprovat e jetës dhe të vdekjes. Min fitnetil mahya wal mamat. Fitnetul mahya. Pra fitnet e jetës janë të gjitha ato sprova, të cilat me të cilat sprovohet robi në jetën e dunjas. Dënë në momentin kur i afrohet vdekja, pra para se të vdes. Pra ne lusem Allahun Subhanu Teala që të na ruaj nga çdo fitne në jetën tonë të dunjas. Dhe fitnet janë ose në dretim të feston të dituris, pra në dretim të dituris që kemi rëth Allahus mënë të ala, dhe një horive që kemi dreti, pra duhet përpichim e të marim një horit mjaftushme, dhe gjithmon që kemi pa qartësi të pyesi mjerëzit dhe dishëm, të kthejemi në burimet e sakta, të cilat në jabë informacionin e kërkuar, dhe të largojmë të lojësë mundi dhe të lojësë prove në zemërën tona, që të mos devjojmë dhe të largojmë nga rruga e drejtë, Dhana tjetër janë fitnet që kanë lidhje me forcën tonë punuese, për me vullnetin dhe ambicet tona dhe me punën që i dedikojmë Allahut subhanuhu teala. Pra duhet që punët tona to pun të jenë me sinqeritet dhe të cilëgojemi nga ato punë të këqija dhe të bëjmë gjithmonë ato punë të mira që i do Allahut subhanuhu teala. Pranë kësus provohemi. Sprovohemi me urdhëresat që ka dhënë Zoti në jetën e ndonjës dhe me ndalesat e tij. Dhe në duhet përballkëse provave që të kemi dije të plot fillimisht të rreth tyre urdhërave dhe ndalesave dhe pastaj të kemi ambicien e fortet e mjaftueshme që ne të punojmë për të plotësuar urdhrat dhe mes e për të larguar ndalesat me sinjertet për Allahun Azza wa Jell. Pra këto janë provat e dynjas. Gjithashtu njeriu sprovohet, pra dhe njeriu duhet të jetë i durushëm në provat e dynjas, i durushëm për të zbatuar urdhrat, për të lënë ndalesat dhe i durushëm nga caktimet e Allahut subhanahu wa taala. Pra nga ne kërkohet ku ne elusim Allahun subhanahu wa taala që na ruaj nga provat e jetës, ta pra na ruaj o Zot nga ato sprova që i ke caktuar ne japër duke i larguar prej nesh. Por edën sa ngodasim, na jep durimin e mjaftueshëm që ne të dalim me sukses dhe të përfitojmë edhe të ecim rrugës së drejtë, Allahu ta zezojë. Për këto janë provat e jetës. Fitnatu'l mahya. Kur sa fitnatu'l mamat, është fitnia e vdekjes. E pa dyshim që do të ket në var do të ket një fitnë, një provë shumë të madhe, që në momentin kur vjen meleku që të marrë shpirtin dhe njeriu në ato momente trishtohet dhe, dhe në ato momente ka frikë të madhe sepse është një moment i kalimit nga kjo dynja në ahiret. Në momentin askush nuk mund dobi as familia, as të afërmit, është er vetëm Allah subhanahu wa taala ai që i forcon ata që besuan me fjalën e fortë në dynjën e njerëzish. Kur sefton Allahu subhanahu wa zel, Allah subhanahu wa taala i forcon ata që besuan me fjalën e fortë dhe të qëndrueshme, që është fjala e shahadethit, dëshmia. Kjo është fitnia e parë. Allahu subhanahu wa taala të na lejojë ato momente dhe të jem vërtet momentet të cilat ne të përbalemi me mëshirë në Allahu të zeogjel dhe Allahu së mënë të aratë të nga trajtoj me butësin dhe mëshirën e ti. Pra fit në e vdekjes filon me momentin e dëshmis e shahedetit pra momentin e vdekjes dhe pastaj vazhdojnë në varë së si kusër të rësmetuar nga profetit sallallahu reju sallem ku gjdo kuj do t'i dërgojnë dy melek, munker dhe në kir dhe ne bësojmë që këta dy melek do t'vindë dhe se cilit person do t'a pyesin katër pyetje jamon të cilat duhet se s'bën robi i tëa ja përgjigje që në këtë dynja kush është zoti yt kush është profeti oj dhe libri kush është feja jote pra të gjitha këto duhet që të japim përgjigje që në këtë dynja që në këtë jetë ne duhet të jetojmë sipas përgjigjeve të sakta të këtyre pyetjeve duhet të dimë që zoti ynë është Allahu subhanahu wa taala i vetëm dhe i pashoq vetëm atij i ja dedikojmë dy adhurimet tona duhet të dimë që i dërguar i ynë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe besojmë çdo fjalë të tij dhe i nënshtrohemi çdo urdhri e largohemi çdo ndalesës së tij ose së paktë përpiqemi që të qëndrojmë brenda kufive të Allahut Azza wa Xal. Feja jon është Islami dhe libri yn është Kur'ani. Kjo është domethënë ajo që beson myslimani dhe myslimania. Kështu jeton, kështu vdes dhe kështu ringjallhet. Prandaj kjo sprov është nga sprovat më të vështira, domethënë të cilat kalon njeriu asprova e vdekjes para, e cila është vërtet një sprov shumë e vështirë dhe është vetëm Allahu Azza wa Xal ai që e forcon robën e tij që ka jetuar sepast si kësaj fiale dhe sipas që të porosive, që edhe në ato momente të vështira, ai të përgjigjet të dalë me sukses në këtë sprovë të madhe. Pra themi ufitin e al mahya wal mamat, të ishin sprovat e jetës dhe të vdekjes. Pastaj lutemi Allahun Subhanu Teala që na ruaj nga sherri i fitnes se Mesihud Dejjal. Dhe kjo Mesihud Dejjal dihet që është një person, është njeri, prej bijve të Ademit, është ia fatëzuar dhe ai do të dalë në kohën e fundit. Pra, do të dalë në kohën para kiametit dhe do tjetë fit një sprova me madhe që ka egzistuar që nga dita kër Zotit Gjeleshanu kryoj Ademin a Lej Selam dhe në ditën kër do të shkatëroj për të të dhikë kiameti. Nuk kanë do një gjë që të mund përbalet me vështërisin e kësaj prove për vetë se sprova së varit, pra pyjtë e se munkeri dhe në kirit. Pra nëse kanë do një gjë që të parafrohet, është sprova e varit momentin kër do të pyjtën n Ës për kjo do të ndodh në jetën e dyndjas. Ata që ta përjetojnë elohullahu subhanahu wa taala, që nëse e përjetojmë të na ruajë nga ajo dhe të na ruajë nga fitnja e Mesihut Dxjall. Një sprov shumë e madhe që do të kap njerëzit, do të sprovojë në fenë tyre, në besimin e tyre, me një sprov aq të fuqishme saqë edhe dikush që pretendon dhe mendon se mund ta përballojë, vërtet do ta këtë të vështirë. Prandaj e profeti sallallahu alaihi wasallam ka këshilluar që të largohemi nëse dëgjojmë që ky person ka mbritur në një vend të largohemi prej atij vendi të mos përballhemi ose thjesht ikim, largohemi me fenon dhe të ruajmë veten e familjet tona nga këto sprova që janë të mëdha. Sigurisht që rreth kësaj sprove janë folur dhe janë shkruar libra dhe profeti sallallahu alajhi wasallam vërtet e ka shpjeguar nëpërmes haditheve të shumta, anusallahu subhanahu wa taala që na ruaj pra, në momentin e teşehhudit ne ruhemi dhe i kërkojmë Allah mbrojtje Allahu subhanahu wa taala që të na ruaj nga sherrri i kësaj fitnë të madhe. Një shtesë e cila do më të në është po të kësahiu Bukhariut në formulimin eksalutjeve është që le të lutemi duke than u a u dhubike min el meëthemi o el magrem o zotë lutemi që të naruash nga meëthemi ma dhe magremi el meëthemi -ma janë të gjitha ato fjalë vepra të cilat e bën njëri unë që të ngarkohet me gjunaf dhe rrgjithimisht a i të përez në dëshkimet nga Allahu Azogel, në dëshkime që mund vinë në shumë forma, mund vinë në në pasurinë tënde, në familjen tënde mund të vinë në dynjan tënd edhe në axhiretin tënd. Pra ku ne themi që ozot na ruaj nga me themi, pra nga çdo gjë që na zhyt në gjunafe, gjunafe të cilat ne mund t'i bëjmë me dashje ose pa dashje. Mund t'i bëjmë domosdoshm nduke pa pasur mendjen ose jo. Pra, presi lutje, qallaos mund ta lutë na ruaj nga çdo gjë që na ngarkon me gjunafe dhe el maghram, el maghram është borxhi. Pra subhanallahu al-azhim është duke Konsideruar dhënësinë atyre që u përmendën më sipër, kjo është një lutje që profeti sallallahu alejhi dhe sellem e këshillonte dhe u amsonte shpesh në mënyrë insistuese pasuesëve të tij, pra kërkojmë mbrojtje nga borxhi. Allahu subhanahu wa taala ti laj borxhet e muslimanëve dhe ti ndihmoj ata që të shkarkohen nga kjo vështirësi dhe nga kjo bela. Allahu subhanahu wa taala të na ndihmoj të ndarojmë gjzojë keqe. Këto pra ishin disa lutje në këtë formulim për formulimeve të lutjeve që bëhen pas selavateve dhe përpara selamit. Një lutje tjetër, të cilën profeti sallallahu alejhi dhe sellem e ka kshiruar që të kryhet, është ajo që transmetohet në Sahihun Imam Muslimit, rahimuhullah. Ajo është një lutje e mërkullueshme që përmban shumë më shumë formulime të dobishme brenda saj. Së pari ne i drejtohemi Allahut subhanahu wa taala, domethënë me faktin që ne jemi adhurues të Ti dhe me faktin që ne e njësojmë atë në adhurim, ne vetëm atij ia dedikojmë adhurimet tona duke thënë Allahumma. Dhe kjo duhet të vazhdimisht ta kujtojmë sa herë që lutemi me këtë me këtë fjalë, pra ne i drejtohemi Zotit dhe ndërmjetsojmë tek ai me adhurimin ton përkushtuar atij. Kjo është një mënyrë ndërmjetësimi e mrekullueshme nëpërmjet së cilës ne afrohemi tek Allahu subhanahu wa taala dhe përgjigja e lutjeve tona është më afër. Pra ne i lutemi Allahu subhanahu wa taala duke dëshmuar njëshmërinë e adhurimit. Për Allahumme, oj i adhurovar iun, vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm Ty të lutemi dhe të kërkojmë këto lutje që do të vijojnë. Po të shikosh me vëmendje, kjo lutje është një lutje për falje, pra Elusulllahu us-puntaala që të fal gjuna feton. Ne kemi folur shumë për istighfalin dhe kërkimin e faljes, dhe kemi thënë se çfarë kuptimi ka. Por vërem se këtu kemi një përsëritje dhe përsëritje të kësaj lutjeje. Dhe kjo është një mënyrë për t'treguar dy gjëra. Së pari për treguar madhështinë Allahut subhanahu wa taala dhe insistimin ton në kërkimin e faljes prej tij dhe kjo është diçka që e kënaq Allahu azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala kënaqet me insistimin e robit. Pra e pëlqen Allahu subhanahu wa taala që robi i tij vazhdimisht insistojë dhe të kërkojë me këmbullje, me përkushtim dhe përulësi dhe përgjërim Allahu subhanahu wa taala lutje të ndrushme mes të cilave nga më të rëndësishmet ishtifari. Pra kjo së pari, së dyti tregon nevojën tonë të madhe Për falin e Allahut subhanu teala. Dhe kjo është feja jom. Fe e ndërtuar mbi madhrimin e Allahut azza vajel, veçimin e tij, ndadhërim dhe përkushtim dhe madhërim dhe nga ana tjetër shprehje e dobësisë ton, nevojës ton, varfërisë ton ndaj Allahut subhanu teala dhe, dhe fakti që gjithmon kemi nevojë për të për faljen e gjunafe dhe mbulimin e të mëtave, sepse jemi robër, të cilët si gjithmon kanë nevojë për faljen e Allahut subhanu teala, gjithmon do të bëjë gabime dhe gjithmon do të vazhdojnë kërkojnë falje deris Allahu subhanu teala t'i fusë në mëshirin e tij dhe t'i marë në falin dhe butësin e ti. Pra kjo është një lutje për kërkuar fali Allah s.t. dhe në themi Allah me këfirli me e këtë dëmëtë u me e khartë. Ate që e kam bërë më përpara, pra edhe atë që do t'abim më vonë, u me e khartë. U me e sërët u me eğlënt. Ato gjunafe që i kam bërë në më fësheht tazi dhe ato që i kam bërë hapt tazi. Pra ka dhe gjunafe që robi i kam bërë fësheht tazi me sti dhe Allah Dhe ky është momenti që i kërkon Zotit El-Shanu të të, të, pra el të të pruarit, pra o Zotit matë më falë dhe ato gjunafe që të simboloj ato të meta. Wa ma asraft, pra al-israfu është të tepruarit. Pra o Zoti i Madh, më falde ato gjunafe që së tepërmi e kam tepruar në kërkimin e faljes dhe në kthimin tek Ato. Pra gjithmonë kam tepruar dhe kam tepruar vazhdimisht o Zoti im në falje të, të, të gjunave dhe në mbulloktë të meta të mia, sepse robi nuk di vese të bëj gjunafe. Dhe Zoti Supanotaala ti gjithmonë të falë nëse vërtet robi kërkon dhe të këthejtë sincerisht e këllahu azze o gjalli. Po ma entë a'lemu bihim minni dhe o zotë më fal edhe ato gjunafe që ti i di mësë miri dhe më mirë se sa unë. Edhe gjunafe që la të nuk i di ose i kam haruar dhe zotës ponotale i di më mirë ato gjunafe se sa robi. Entë el muqaddimu wa entë el muakhiru. La ilahe la entë. Entë el muqaddim. Pra tia i që ofron mundësi për të jetësur për para. Për të jetësur për para me punë t dhem el arqimi me nga pun tek qia për të hesur përpara me pendim të sinqertë në kërkim falje me rregullim të marrëdhënieve për me robët e Allahut subhanahu wa taala prati el muqaddimu me mirësinë tënde me bujarinë tënde me urçinë tënde me mëshirinë tënde dhe faljen tënde bëhet e të mundur që robët ecë përpara pendohet sinqerisht të kthehet nga gjunafet të filloj të rregulloj marrdhëniet me Zotin e tij edhe me njerëzit që i ka rrethëror ashtu sikur se zot, Zoti kënaqet subhanahu wa azza wa jall në tia e muakhiru natija i që i lën mbrapa me urtësinë dhe drejtsinë tënde ata që nuk e meritonin të ishin përpara nuk i jep mundësinë që të pendohen nuk i jep mundësinë që ata të kthehen dhe të udhzohen rrugë në rrugën e drejtë kjo sipas urtësisë dhe drejtësisë Allahut azza wa xal. pra dhe kjo edhe një herë është tregim dhe një shprehje e qartë e madhërimit Allahut subhanahu wa taala dhe një dëshmi kuplin plot që tregon se robi vërtet e beson që Allahu subhanahu wa taala ka gjithçanë dorë Mirësit janë ndorë në Allahu të zëvëgjel Dhe vetë ma i mund të t'i duroj ato Po ashtu edhe depot e të këqijave Dhe fatkesive Qersa të tyri janë ndorë në Allahu të zëvëgjel Dhe vetë ma i mund të t'i largoj ato Dhe mund të t'shpëtoj për tyra Kjo nga njëra anë dhe nga anë atitër Në robi gjithmon është i varë fër i dobet I papuqishëm Gjithmon kanë nevojë për faljen e Allahu të zëvëgjel Për mëshirin e ti, për Nuk gjënë rrug tjetër vëtëse të lutet sinjerishtë Allahus mënu ta'ala me përgjërim dhe përkushtim, me insistim, ashtu si kurse kënaqet Allahus mënu ta'ala, që Allahus mënu ta'ala t'ja ofroj atë kërkes që aji e ka dhe për cilën aji lutet. Një lutit tjetër është, Allahum me hasib një hisaben jesira. Pra ozot më logarit mua me një logarit të leht dhe të thjesht. Kushën ata që do logarit e me një logarit të thjesht? janata të cilëve do t'u jepet libri thyre nga e djathta, pra ata do të llogariten me një llogari të lehtë. Pra atyre që u dha libri nga e djathta, ata i që Zoti do të jap libri nga e djathta, janë ata të cilët u përpoqën të zbatojnë urdhrat e Zotit së përputhala, të lënë dalësat e tij në shënim madhërimi, dashurie, fik respekti për Zotin dhe shpresë për shpërbimin e tij. Kurse e kundërta do ndodhmë ata që marrin nga librin nga e majta, që bën të kundërtat e këtyre që u përmendën. Pra kjo lutje, kur thua Zot më llogarit me llogari të lehtë është një lutje që Zoti subhanuhu te ala të bëj prej atyre që marrin librin nga e djalltha dhe të tutullzoi në çdo fjalë të mirë dhe vepër të mirë. Pra është edhe një lloj reflektimi nga Anajon që Zoti subhanuhu te ala të pranojë pendimin tonë, të na ndihmojë që të kthehemi dhe të largojmë nga gjithë ato vepra, të cilat bën që ne të llogaritemi me llogarit vështirë dhe të, të ashpër. Elusallahu subhanuhu te ala që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, të na ndihmojë që të adhorojmë atë ashtu si kërsa i kënajqet për nëshë. Luz zotin, sëpër në të ala, që në gjithë dhe lutje që i dretojmë ati, të jemi të veddishë në ati që themi dhe të synojmë ati që kërkojmë dhe luz sëpër në të alit pranoj lutët tona që ndroni dhe në pjesë në dytë të këti misioni që do të jetë me disa lutët tjera që kryen gjatë kësa e kohë e pra mes salavateve dhe selamit Allah e shumë lef Wa kala Rabbukum u du'uni estajib lëkum Elhamdulillah, salatu vë selamu ala rasulillah Elhamdulillah, do më nga lutjet që përmënden në të shahud për para selamit, për pas salavateve dhe para së t'jabim selam, ishë në të që përmëndem në pjesën e parë të këti emisioni Janë dhe këto që do të përmendim në vijim. Ndër të lutje është dhe ajo që na ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam sipas hadithit transmetuar të Imam Muslimi rahimahullah ku thuhet O Zot kërkoj që të mbrohesh nga sherrri që vjen nga ajo që Un kam punuar për punëve të këqija dhe nga sherrri i asaj të këqije që Un ende nuk e kam punuar. Ktu kemi dy momente. Para është momenti i kërkimit të faljes Pra i kërkon që Allahu subhanahu wa taala të të ruaj nga sherrri i asaj që kemi punuar dhe kjo tregon adhurim për Allahun subhanahu wa taala, pra ne i shprehim adhurimin ton Allahut azza wa jall duke lutur atij që të na falë dhe të na ruaj nga sherrri i veprave tona të këqija, duke dëshmuar se nga Allahu subhanahu wa taala vijnë vetëm së mira dhe keqja vijnë prej punëve tona. Dhe momenti i dytë është momenti kur ne themi që Zoti të mbrojë nga e sherrri i asaj që ende nuk e kemi punuar. Pra ne rro për të dobët Dhe ne ne kuprojm, kemi të dobët dhe gjithmonë gabojm dhe kjo na bën që të mos jemi më ndjemëdhënj. Dt dhe jemi vetbesues, dhe të mendojmë që ne nuk gabojm dhe kemi veten në dorë, absolutisht. Ne jemi të varfër, jemi të pafuqishëm, jemi të dobët dhe nga momenti në moment mund të mijem në gjynaf dhe mund të rreshqasim dhe mund të devijojmë nga rruga e drejtë. Prandaj ne kemi nevojë gjithmonë, më shumë sa ajri që thithim, më shumë se ushqimi dhe pija me cilën ne ushqejemi. Ne kemi nevojë që Zoti Xhaleshanu të kujdeset për ne dhe të na ruaj nga sherrri i punëve tona. Armiqt më të rrezikshëm tonë janë sherrri që vjen nga punët tona të këqija, prandaj dhe lutem Zotin spontan në këtë moment që ai të na fal gjunafetona, ato cilat i kemi punuar, të na ruaj nga sherrri që vjen nga këto gjunafe dhe të na ruaj edhe nga gjunafe që mund punojmë më vonë dhe ne nuk kemi melaje për se jemi, jemi robër, që gjithmonë gabojmë me fjalë, me vepra dhe matje edhe me të mënduarit dhe me mënyrës e si arsuetojmë dhe mëndojmë. Një lutje tjetër që thuhet në këtë kopra në këto moment është dhe një lutje më dështore mre kullushme nga mënyrat më të bukura të kërkimi të faljes. Allahus mënë të ala, pra ne edhe këtu kemi dy momente. Moment i parë është shprehja e, e keqardjes dhe pëndesës e thelë për gjithçka që ne kemi për, për gjunafeve dhe mosbindjen Zai Allahu subhanahu wa taala. Gjunafetona e kanë emrin ose thyerje urdhrash ose kryerje ndalesash, të cilat janë momente dobësie, momente kur ne jemi larguar nga Allahu subhanahu wa taala, të cilat kërkojnë një pendesë të fuqishme dhe të sinqertë tek Allahu subhanahu wa taala. Pra i kërkojmë Allahut, kjo është pendesa dhe pranimi i padrejties që e kemi bërë kundrejt Allahu subhanahu wa taala. Dhe momenti i dytë është pranimi i madhështisë së Allahut subhanahu wa taala dhe i faktit që ai i fal të gjitha gjunafet. Pra ne dëshmojmë se i vetmi që i fal gjithë gjunavet është vetëm Allahu subhanahu wa taala, është i vetmi që i mbulon mëtat e robit, sepse vetëm ai do të llogarisë, domethënë krijesat në ditën e gjykimit për t'i shpërblyer me drejtësi sipas asaj që kanë punuar. Allahu subhanahu wa taala është i vetmi Zot të cilin e adhurojmë te të cilin ne i kërkojmë falje për gjunafet tona dhe për mangësitë tona. Pra këto dy momente janë të rëndësishme, e para kërkimi i faljes në gjunafet pasi pranon mangësinë tënde në përkushtimin ndaj Allahut subhanuhu teala dhe, dhe padredicit që ne kemi kryer dhe e dyta i kërkon Allahut subhanuhu teala që të të mëshiroj kur thua domethënë warhamni, pra i falj gjuna warhamni", ke dhe warhamni innaka antal ghafurur rahim. Në fundit pra e mbyll këtë këtë lutje duke përmendur të dy emrat më mërkullueshm të Allahut subhanuhu teala, innaka antal ghafurur rahim ti vërtetë falas dhe mëshirues, pra edhe kjo është një lloj ndërmjetësimi tek Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet një mënyre të lejuar të ndërmjetësimit, pra të şefahetit që është në mënyra e përmendjes së emrave dhe cilësive të Allahut. Pra ne dëshmojmë që Allahu është i cilësuar me këto emra dhe cilësi, i të mrekullueshëm dhe ne besojmë dhe pikërisht me këtë besim ne lutemi Allahu subhanahu wa taala që të na falë, të na mëshirojë dhe të na mbolloj të meta tona. Profeti sallallahu alaihi wasallam u wa mësonte sahabëtve huamsonte njerëzve namazin në çdo moment dhe kështu ai pyeti një person duke i thënë çfarë thon namaz dhe si lutesh në namaz ai u përgjigj pasi un them te shahudin un eluz zot espono taala që të mruaj nga zjari dhe të më dhuroj xhenetin pra duke thënë allohin es elul janna wa a'um bik min an nar auzukerku jannetin dhe të mruahesh nga zjari i xehenemit dhe profeti sallallahu alejhi veselam e përqëzoi dhe i tha që pikërisht rreth ti qëllimi vërtiten të gjitha lutjet ona Një lutje tjetër, që mësë shumë ti e bëndë të profetit sallallarës në këtë kohë do më të namazit, është dhe një lutje e, si edhë një hadith e, të kë ebu Dawudi, Allahum Shirov, pra kur dikush për lutë e me këtë lutje, profetit sallallarës sallallam tha, ka dhe gëfira leh, pra ju falën ati gjunafet, ju falën ati gjunafet. Qëfar kuptimi ka këtë lutje? Pra ti e lutë Allahum S.A.T. Nërmjet në salutjeve e cilat e gjithë apostulleja është lëvdat thurur Allahu subhanahu wa taala. Pra thua Allahumma o jadhruari inni es'aluka ya Allah, un po të lutem ty o jadhruari, ti je el wahid ya ja ivitmi, el ahad us-samed, ivitmi da iher samed. Es-samed është i përkryeri në zotrimin e tij dhe në pushtetin e tij, ai i cili të cilët e gjitha krijesat i dretohen me lutje për nevojat e tyre dhe që nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Pra Allahu subhanahu wa taala është es-samed alli lum yelid w lum yulad e cila as ka lindur ka ndas esh lindur nga kush ole nie kullahu kufuwan ahad prars sura ihlas se ma as kush nuk mund tjeti i barabart i njëjt i parafort dhe i ngjashëm pra kjo esh thjesht nje lëvdat thurur allah subhanahu wa taala dhe te gjith te lëvdat ne ja dedikojm allah subhanahu wa taala per cfar qe o zot me falesh mua gjunafet e mia ti je vërtet ghafurur rahim pra edhe kjo do thesh nje lëvdat per allah subhanahu wa taala me kte dy emrat mrekullueshem e pra per te falur gjunafet prandaj e meriton sigurisht e tha profeti sallallahu alejhi dhe sellem ju falën vërtet gjunafet uh, ju falën vërtet gjunafet e tij. Allahu subhanahu wa taala që të na fal gjunafet tona, të na mbulojë mëtat tona dhe të na ruaj nga sherrri që vjen nga punon tona të këqija. Allahu subhanahu wa taala të na ndihmojë ta zdrojmë mështur sikur sa i kënaqet për nesh. Subhanakallohu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ileyk. Wa akhiru du'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وقال ربكم ادعوني استجب لكم